Mm. <sussion> <sussion> mais c'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lise toutes les paroles parce que elle vient de la faire il y a 3 jours, elle a seulement 3 jours. Et, et c'est pour ça que je le parle ici, mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous voyez? J'aime pensé la mer qu'on voit danser les langues des mots de terre. A des reflets d'argent, la mer. Des reflets changés sous la pluie. Okej, okay, då säger jag bonjour, Ola och auf sen till er alla. Välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film. Eh, idag så ska vi snacka om våra internationella favoriter. Yes. Eh, för vi har fått ett eh, en liten request på vår hemsida från Jonas som eh, tycker det vore intressant om vi snackar lite om eh, internationella filmer. Alltså inte filmer från USA eller Sverige eller England. Finns eller engelskspråk i filmen Eller svenska Finns det något request som vi inte har Tagit med i podcasten? Uh, ja, vi har faktiskt fått ett mejl som jag bara Dissat totalt <laughs> okay. Men, uh, Du som okay. vet mer är att du har blivit dissad Du kan alltid försöka igen för, <laughs> <Ja>. <laughs> Alltså vi älskar ju när folk Ger förslag, ja, bara att ibland okay. suger dem Men <laughs> <laughs> Ja, precis Men jag, jag tänkte att vi kanske kan ta upp det någon gång så det, det är ganska länge sedan vi fick det mejlet ah. ja Tyvärr, vi får se när jag kommer Men eh, idag ska jag i alla fall snacka Inter Internationella favoriter mm. Och eh, det vill bara att köra igång Vem, vem vill börja? Jag kör. Ja. Okay, kör Jag börjar med en film som jag faktiskt såg Först i höstas eh, På Stockholm Filmfestival När eh, mannen som regisserade det eh, Regisserade den här filmen Vann Visionary Award Och det är Beautiful jag såg yeah. för övrigt även Babel eh, för första gången Men hur som helst eh, alltså, Ska jag gå in på vad Bureford handlar om egentligen Det kan säga vem ja. det är Ja, det kan jag ska säga eh, Alejandro Ingarito ja. González Ingarito ja. ja, men González heter Alla eh, Så det är helt <laughs> intressant Gordonsola <laughs> Eh, hur som helst, den handlar väl om eh, en, en kille. Den handlar väl, väl om en kille eh, som har fått cancer och han är någon form, någon form av medium. Och mm. eh, det handlar väl egentligen om hans familj och hur han typ hanterar det. Och, Lika svart som, eh, som de, alla andra. Den, ja, den, den, är, den är mörk som natten den här filmen. Ja. Och eh, jag älskar den. Så det, det, var, det var rätt intressant. För jag, jag tror att jag såg 50-50 precis efter. Och den behandlar ju samma tema fast på ja. ett helt annat sätt. Verkligen ett helt annat sätt. Så det här är väl ett mycket mer realistiskt uh, uh, sätt till Beautiful. För det är ju verkligen hemskt med cancer. Och det vet ju alla. Det är inget jag behöver berätta för att uh, folk ska tänka. Liksom, ja, det är hemskt okay. uppe. Uh, hur som helst, jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om filmen Och det är det jag håller att säga om den. Den, den den var liksom Xavier Bardem är ju Fantastisk skådespelare ja. Som jag tror att världen upptäckte På något sätt Genom No Country for Old Men, eller hur? Absolut, mm. så var det ja, Det var ju ja. han jävla att... skurk Sjukt bra skurk ja. i den filmen Väldigt väldigt äcklig Härlig frilla Ja, mm, faktiskt. Verkligen. Passande Ja, Uh, nej men i alla fall Och uh, sen så gjorde han Även Vicky Cristina Barcelona Med min favoritregissör Wood Allen Som, vi, som ni kanske <laughs> vet Om ni har följt den här podcasten uh, yes. Och där var han också helt fantastisk Så han, han har ju gått från klarhet till klarhet Och uh, gör, nu är han väl med i I Bond, nästa bond yeah. Yeah. Men yes. Allra viktigast är att han är med i The, Be The Burial och spelar präst I Terrence Malick's kommande film som jag tänker att uh, Rasmus där, där går jag lite liksom från klarhet till klarhet till. Klarhet. I i Barcelona så är ju även uh, Scarlett Johansson. Märker ni hur jag bara skjät till Victor's uh, passage om uh, Transformers där? Nej, men jag vet inte vad jag ska säga om den här filmen. Ni har, ni har sett den alla eller? Nej, nej, jag har tyvärr inte sett den. Inte jag och, och Victor har inte nej, här. Nej. Jag trodde ni hade sett den uh, Hannes du då? Nej! <laughs> Vad fan! Det är därför inte säger någonting. Jag ah, bara famla det här för mig själv. Ja, jag har tyvärr bara sett Babel av hans filmer. Ja. Jag tänkte, jag tänkte att dra igenom alla, för alla sägs ju vara väldigt bra. Ja, ja, de är ju mörka. De är väldigt ja, mörka. Jag misstänker att, ja. att du kommer att snacka om en annan av hans filmer. Yes, så. precis. Alltså, jag, ja, och vi jag... skulle väl kunna gå över till den direkt, tycker ja, jag. Ja, kan att, vi göra så... Den, heter ja. ju, den gick ju också på Stockholms om jag inte jag Stockholmsvinnfestival Alla hans filmer körde ja. eh, Men det var, det var inte där jag såg ja, den precis. Utan jag såg den på DVD eh, Och det är alltså hans Det är väl debutfilmen va? Ja det är det, ja, det, är det. Eh, Eller om det är långfilmsdebut kanske Han kan ha gjort kortfilmer och sådär innan Men i alla fall den heter Amores Peros Eller Älskade hundar eh, Som okay. ni har översatt till på svenska Och eh, den eh, Såg jag för att jag jag recenserade den på Moviesyn Så att jag har verkligen försökt ja, sammanfatta mina tankar där Och det jag skrev lite om där Var väl framförallt att Det känns som en liten som en, Det känns som Injaritus Magnolia kan man säga I och för sig är väl alla hans filmer så kanske Fast jag tror Beautiful kanske går iväg från det spåret lite Men just de här olika livsödena som vävs ihop Och det är det ju väldigt mycket i Babel också Som, som Patrik beinner lite där på och i Amores Perros så är det ju all, alla de här olika storylines som har med hundar på något vis att göra Till exempel i en storyline med Gael Garcia Bernal så är det med så här de, de hetsar hundar mot varandra Så det är hans, hans story och sen så är det en story med en kvinna som har varit ute för en bilolycka och hon När hon hamnar i, i rullstol då Och det enda sällskapet hon har hemma kan man säga Är hennes lilla hund Och han försvinner helt plötsligt Under en, ett hål i golvet Och hon börjar liksom bli mer och mer Deprimerad och nästan Går mot galenskap När liksom inte, hon inte kan få fram hunden och, ja. Så det, det, det är en lite vrickad Men extremt, extremt bra film Jag satt en femma på den, jag blir så sjukt imponerad av han som har skrivit manus Att han överhuvudtaget liksom får ihop det Det är helt ja, det, det, är väl, det är väl lite typiskt Injaritu ja. att, att ha olika stories som Ja precis mm. men, men, i, men det var det jag menar I i Beautiful är det väl inte så va? Det är bara fokus på Nej så... i Beautiful är det inte så Eller jo Jo, alltså det är klart att de följer andra karaktärer, men det är ja. ju alla filmer nästan. Precis, men det är då de klar huvudperson i ja, Javier Bardems karaktär. liksom. Om man kollar på till exempel Babel så är det ju. Eh, där är det ju verkligen att den är uppdelad i fyra, eller? Jag tror att det är fyra ja, fyra är det, men... delar. Och alla har så, det... ungefär lika mycket liksom vägledning. Ja, mycket, precis. De får nästan 25 procent var, tror jag. Ja. Eh, så. Så där är ju väldigt mycket mer klart Än i, än i till exempel Beautiful Beautiful handlar ju om Javier Bardem Som jag har glömt, på, glömt bort vad han heter Men det spelar inte heter väl Oxball eller något oh, sånt Ja ah, just det, Oxball heter han mm. mm. Säger jag som inte sett filmen <laughs> ja. eh, Jag är för att du sitter inne på IMDB Och resurser <laughs> Hur som helst, jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga nu Nej, Jag, jag kan gå vidare forum. på Amoros Perros där att, Jag bara tänkte nämna att alltså, i en tredje storyline så är det en snubbe som heter Emilio Etchevarria Som jag fick upp ögonen för i den här filmen För han spelar en yrkesmördare i, i Amoros Perros Och han är sinnessjukt bra, alltså, en av de bästa skådespelarpresentationerna jag har sett i hela mitt liv kanske Um, han, mm. alltså, han, ser, alltså, han, är, han ser ut som en luffare, alltså, han har jättelångt fettigt hår och skitiga naglar och går runt Och han har också hundar, han älskar hundar så det är hans koppling till just hundar Och, och precis, som, precis som i Magnolia eller Shortcuts eller mm, Babel så vävs alla de här, story, alltså, alla de här berättelserna vävs ihop Och där det är i Babel så är det ju kring ett gevär och i Amores Perro så är det kring en bilolycka som alla av de här olika grejerna vävs ihop. Så det är, det är grymt. Jag, jag älskar sådana filmer där livsöden som, till, som är till synes helt eh, olika och eh, enskilda från varandra vävs ihop av en händelse. Det är ju lite en scen, jag kommer att tänka på en scen i The Curious Case of Benjamin Batten också där. Där man visar liksom hur, hur det någon gör påverkar så många, många, många andra. Och det är liksom det är en intressant tanke som jag tycker man kan göra hur mycket film som helst på. Alltså det är. Ett väldigt intressant område att utforska. Så, det är, ja. så att jag tycker jätte, jättemycket om Amoris Perls så jag rekommenderar den varmt. Helt klart. Jag vet, är det någon mm. av er som har sett 21 grams förresten? För det har inte jag gjort. Nej, jag har inte sett den. Nej, nej. Hannes? Vad. Uh, nej. Nej, inte 21 grams heller? No. Nej, okej. Okay. För den ska ju tydligen vara tung har jag ju eh, fått höra. Mm. Mm. Jag vet inte om det är kanske... Ingeritus svartaste film enligt vissa. Eller har jag fel? Har jag bara fått för mig det, mm. Ja, alltså, Nej, Jag har det. hört att den är lite mer, att den är lite lättare än de lättare. Allvarligt, okej. Okay. Mm. Ja, ja, jag, jag vet ju att det handlar liksom serien, om Det handlar liksom om själens vikt. Det är det jag vet, det är det som du syftar på. 21 att man När man dör så blir kroppen 21 gram lättare. Och, och i fall det då är själen liksom som lämnar kroppen. Det finns ju den här. Vissa som eh, spekulerar i det där. Ehm, så att den känns ju väldigt ja. Även om alla Bergmans ja. filmer på något sätt Berör döden liksom så känns ju den Väldigt straight on the subject Liksom Så men... Ja alltså Det påminner ju lite om, eh, om Hur han eh, Javier eller Uxball I Xavier Bard ja. Bardens film eh, I Beautiful Hur han hanterar döda människor liksom, För han ja. är ju något form av medium Och, eh, och det är det är Precis. några riktigt obehagliga scener i den <laughs> Ja men, det, det vi kan men, vara men, överens om men, här det, tror jag är, är Förlåt, fortsätt Rasmus Nej men det var bara det jag tänkte säga att den, ja. det, Han kan ju vara riktigt obehaglig Ja uh, Alltså det, det blir så mörkt Så att man, uh, jag, jag kommer ihåg att När jag såg Biodifor, jag såg den nu på bio Och det är den enda gången jag har sett Flera människor gråta i salongen liksom. Ja Ja, det, det är så fruktansvärt tungt. Så, alltså, gubben som satt eh, bredvid mig, han bröt ihop eh, och, och grinade på riktigt. Och, och det är bland de första gångerna jag har sett det. Men då har ju verkligen filmen lyckats också. Med, ja, visst. Alltså, att beröra, det är ju något positivt. Mm. Alltså, det, det ju Folk absolut. borde gråta och skratta med på bio tycker jag. Absolut, mm. alltså det jag tänkte Alltså komma in på det här Ja, jag tänkte precis det Ja, det är ju det är jävla, jävla irriterad Men jag tänkte Allihop, för, för vi så Vi har ju varit inne på Ingeriter här Allihop, lite Babel Hade ni andra varit inne på också I, i alla fall, och det, är, det man kan säga Om de här filmerna, om hans filmer Är väl att man ska inte vara för deppig När, när man ser dem För att det kan bli jävligt jobbigt Alltså det, de är verkligen sinnessjukt tunga och, ja. mm. Så att man ska ta dem Men de är det inte armen. bra liksom, att, att, att vara i en sån sinnesstämning Jo, när ser dem. Han, för sig Man jag kan tror inte att vara han... helt, helt happy go lucky Kan man inte vara heller alltså, i den. Hans film är nog lite som, som LSD uh, att om, man, om man tar LSD när man är uh, Väldigt deprimerad Precis, det så, blir, liksom. så blir det så mycket värre Att man ja. kan ta livet av sig liksom. <laughs> Och lite så är det att se en inga Ja, Så <laughs> okay. man ska vara försiktig Men, med, äh... med dem ja. Ja, man ska vara försiktig med LSD och man ska vara försiktig med Inarity. Ja, precis. gud så emo. Bra ja. visomsorg. Uh, ska vi gå vidare lite? <laughs> uh, vi gå bort från in, uh, Alejandro. Uh, har du några no no fler internationella favoriter, Rasmus? Uh, ja, det har jag. Jag kan ju ta någon som jag inte tror att uh, ni kommer ta upp. Det är uh, den spanska skräckfilmen RECK. Mm. Mm. Som jag tycker är fantastiskt Det är en av mina favoritskräckfilmer Om inte min favoritskräckfilm så det den, är, den, är så, den är så verklig Och det är det som jag tycker om internationella filmerna Man kan inte riktigt säga internationella filmerna De franska och spanska filmerna Gör väldigt, väldigt bra Menar du just Att skräck nu det... eller allting eller? Ja, Alltså skräcken Ja att, att det känns så himla realistiskt när någon pratar liksom spanska eller franska. Mm. Ja, för ja, för man vet är ju det inte hur du... realistiskt för vi vi känner ju inte av, vi känner inte alls av undertonerna liksom Nej. som mm. vi gör på svenska och engelska språket. Och sen blir alltså det inte det här löjiga på samma pratar. sätt. Vi känner, liksom inte, vi känner liksom inte när det känns fake Nej, i det de säger. Det är exakt det jag menar, och och det är det det blir inte är det här lökiga, den här pinsamma kvaliteten som det blir i svenska skräckisar liksom. Nej, men när, när någon säger liksom, uh, nej det kommer någon på, på, på svenska <laughs> ja. Då tänker man ju direkt hur, hur, hur lökigt det låter Ja precis, exakt uh, Och uh, det går ju inte på spanska om man inte är spansktalande Precis. Och det, det är ju det som gör att de spanska filmerna Och franska såklart och italienska Fast nu har jag inte sett så många italienska skräckfilmer Men uh, de, de spanska och franska skräckfilmerna känns så himla bra och just räck är ett sånt Exempel där, där Det verkligen känns helt sjukt verkligt. Och de är, det, det handlar om några som är inne i en lägenhetsbyggnad Och den sparas av Av några anledningar Och då är det människor i, i den här byggnaden Och det går åt helvete Ja eh, verkligen kan man säga Och det är en reporter där eh, Som, som filmer alltihop och hon pratar mm. in i kameran Till tittaren liksom. Och så det är liksom det, lite det greppet här, är också handeln, Sjukt bra liksom. Ja precis mm. Uh, sen sa jag ju också den and, En annan spansk uh, Skräckprogram som heter uh, The Orphanage på Ja, yeah, den tänkte jag snacka uh, lite om också uh, Ja, precis, Barnhemmet på svenska Den är också väldigt, väldigt bra Ja, det, det är nog min favoritskräckfilm liksom? Alltså, min, det är nog min favoritskräckfilm Tror jag, efter The Shining I alla fall, The, The Shining har jag som min favorit Men den är, jag brukar aldrig ta upp den liksom För att den är, alla andra tar upp den Så jag brukar köra med mm. Elor Fanato Och den är verkligen helt eh, underbar Så Jag vet inte, var du klar med med Reck Rasmus, eller? Ja, du kan Vi kommer nog stöta på varandra igen tror jag. Ja, det är mycket, precis Mycket element som eh, som är samma i REC ja. som i Barnhemmet Ja det är det alltså, Jag har sett Rack också för ganska Inte så jättelänge sen För att ni tipsade mig om den tror jag Någon av er i alla fall eh, Hannes ja. tror jag faktiskt var som tipsade mig om den Men eh, mm. i alla fall den såg jag Och jag tyckte också den var jättebra Men jag tycker inte den når samma kvalitet som, som Barnhemmet gör för den har jag full pott på Jag verkligen avgjorde den filmen och det var den filmen som gjorde att jag fick upp ögonen för det här också som du säger Just det här att det känns så otäckt realistiskt med eh, när de pratar spanska till exempel Jag har läst mm. lite spanska men man kommer ju aldrig upp i den nivån som man liksom Nej, kan precis, fatta de här vibbarna här. De, de här vibbarna som går i språket som, som gör att det känns pinsamt att höra en svensk säga att Han vill hugga huvudet av oss eller något sånt där liksom Det blir ju... Ja, det blir Alltså, det, det, parodi, det är exakt allting. samma sak med humor ja. vi, vi, det, det går, vi kan ju inte skämta Vi kan ju inte läsa upp Ett skämt på spanska Nej. För att det, då dör ju alla man Humoristiska betoner I hur man säger någonting Precis. Man fattar inte timingen och hur man betonar Orden och, och sådär Men Nej då, precis, och det är det, är det vi inte hör Och det är Nej. det som blir så himla bra Och, och just, just El Orfanato är ju Barnhemmet alltså är ju en sån här film Som ett Går ifrån det här att, alltså det är ingen slasherfilm Och det tycker jag om i skräckfilmen Det är ju inte The Shining heller Även om den har vissa, vissa väldigt blodiga bitar Om man säger så Men The Orphanage är nästan helt blodlös Skulle man kunna säga det, Allting, det är det här gamla klassiska skräckfilmerna De här knak, väggar som knakar eh, Folk mörka med rum. otäcka kläder på sig Mörka rum Påsar på huvudet, ja, på huvudet ha ja. Hammersteel nästan Ja, så alltså det är verkligen. Och det finns en scen i, i den här filmen som. Det finns en äcklig avaltant i filmen som är otäckbar att titta på, alltså. Även i eh, scenerna med dagsljus. Hon är bara, det är något läskigt av henne. Hon är sjukt värdkastad. Och eh, hon är otäck, alltså hon skänker filmen en extra otäck dimension Bara, bara genom sin existens <laughs> ska man kunna Jag säga. ser hur den här tanten blir typecastad Och är i alla spanska skräckfilmer Allt alltid på den läskiga <laughs> ja. tanten som bara är läskig att titta på <laughs> Man ser henne i Ica-kön och bara skiter ner sig bara... ja, visst. Nej men alltså hon är otroligt läskig Och det finns en scen i filmen, jag tänker inte spoila det För att jag höll på att skita i byxorna när den här scenen kom Alltså och... Jag vet, jag vet inte om jag har blivit så skrämd av en enskild scen i en skräckfilm som den gången. Jag vet inte riktigt. För att jag, satt, jag såg den faktiskt på datorn. Vilket man inte ska göra egentligen. Men jag såg den på datorn och hade liksom hörlurar på mig. i Ganska högt ljud. Och för, i den just den scenen förväntar man sig ingenting. Man förväntar sig inte att något otäckt ska hända. Men sen bara BAM! Där är det. Och man bara hoppar baklänges alltså, av rädsla. Och det finns flera sådana tillfällen i filmen. Och jag som sagt, jag verkligen älskar den. Du bara tog det. din dator och kastade dig ner <laughs> i Men på tal, om, på tal om skräckfilmer från andra länder Har ni nog favoritskräckfilmer från typ Japan För jag känner att jag, är väldigt, jag har väldigt dålig meritlista På de filmerna jag har sett ja. från Japan Både Hannes och, och jag har... Och de ska ju vara riktigt läskiga också ja. jag har vi har ju... Vad sa du Hannes? Jag tänkte Ring och första The Ring alltså Ja, Men det, är, det, är, det, är en, det är ett typiskt exempel där man ser hur, hur man behandlar skräck uh, För uh, Den japanska Ringu mm. Den är mycket tystare uh, Sade jag japanska? Ja, jag japanska ja. Japansk. Den japanska Ringu Den, är ju liksom, den, den använder tyst tystnaden Som det läskiga mm. Och ja. den amerikanska använder mer skrik Och uh, surljud Och uh, ja, Ljudeffekter liksom ja. Och ja, jag tycker att tystnaden är så himla mycket läskigare Alltså, jag, jag, jag skulle kunna hålla med om det var typ The Grudge nu Men den amerikanska The Ring tycker jag ändå är väldigt väldigt, väldigt tyst Och väldigt mm. alltså, är det, långsamt finns, i det finns, tempo Det finns en del riktigt vidriga scener i i, i ä, amerikanska The Ring också Det sjuka är sjuk, ja, väl att Gore Verbind bäst rekserar Och den är sjukt jävla bra alltså, Det är han, han Pirates-filmerna Var är den kopplingen liksom? Det är, jag fattar inte mm. Mm. Helt sjukt Vad sa du? Vem ska göra vad så? du? Nej jag sa bara att Gore Verbinski jag, Om jag inte har Om det är Jag, jag inte har Nej det, det är det, det är Verbinski Ja Verbinski som har regisserat Den amerikanska The Ring Skräckfilmen Aha, okay, Ja. Vilket, och det, nej, det visste jag, Patrik, jag Wake the fuck up Vad sa du? Jag sa att Patrik sitter och sover typ <laughs> ja. men Vem ska göra vad? Jag vet inte Du men... sa att, att han skulle göra någonting Nej, då. Men han hade gjort det här, ja. alltså. Men alltså angående japanska skräckfilmer så jag kan jag kan faktiskt ingenting ska jag säga. Och det jag. Det Nej, inte. Jag, Nej alltså, jag är väldigt dåligt bevandrad i skräckfanger nu överhuvudtaget ja. och jag måste jag säga att jag är också. japansk skreck. Jag kan Förlåt, snabbt, när vi om grunsa. När vi ändå snackar om japansk skräck och så kan jag bara peta in. Uh, Japanerna gjorde ju en, en liksom en spirituell remake, slash uppföljare på Paranormal Activity 2. Ja, just som, ändå, som, ändå, som ändå, som heter Tokyo Nights Som ändå, den är fortfarande I samma universum För händelserna i de amerikanska filmerna Är liksom Brygger över i den japanska Så det är som en uppföljare i sig Så det ja. är liksom allt i samma universum Och jag tänkte, den filmen Är ju läskigare än Den amerikanska Och det, ja jag vet inte, japanerna, de ser väl kanske läskigare ut <laughs> Kanske L -l Lite här rasistiskt <laughs> nej, nej, men jag tänkte, den japanska Paranoia till filmen var faktiskt ganska bra. Okej. När vi ändå var inne på det spåret. Tänkte... Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För de är ju så jävla bra på att hantera skräck. Mm. Uh, Och det är väl alltså... också det att USA är så USA är lite som, alltså, det är så alltså det känt för oss. Allt. Arkitektur, alltså människor, allting. Språket. Jag tänkte när vi ja, kommer till så de bakom, då är vi mer os. Då är vi lite mer vad är det här hur gör de nu? Ja, men, mm. ja, Ja, alltså japanerna har ju liksom en helt annan kultur, en helt annan tankesätt, ja. så det blir ju blir liksom helt annorlunda. Mm. Och, eh, Och annorlunda det är, ju... är ju skrämmande. Alltså, det är ju naturligt. Ja, mm. precis. Det är... Men jag, jag tänkte, Rasmus, har du någon mer du skulle vilja ta upp, eller kan jag gå in på lite av mina? Ja, jag tänkte väl bara säga en till film mm. som vi som vi alla såg, gud, nu ska vi se, inte Hannes, men... Eh, den indonesiska ja. filmen The Raid yeah. som vi såg under mm -hmm. Stockholm Filmfestival i november Yes den, Det är väl en slagsmålsfilm basically <laughs> ja. som mm. handlar om att ja, det är, de, det är en, en polisstyrka, eller hur som ska raida ett hus där ja. det är någon snubbe högst upp liksom och så ska de ta sig uppåt och så när de kommer upp så måste de ta sig ner liksom. så ja. eh, tv-spelspremiss de... skulle man kunna säga. Vad sa du? TV-spelspremiss skulle man kunna säga ja, liksom, precis. Ta en level det är, i taget. det är väldigt väldigt enkelt liksom. ja. och, och de slåss hela tiden. Och det är väl inte en alltså, det, är ingen, det är ingen fantastisk film, det är en bra film, men ja. den är så himla snyggt gjord. Eh, och det var det jag tyckte om den så det är, jag tipsar alla att se den filmen om man vill se liksom så här väl koreograferade fighter. Ja, precis. Du ska definitivt för, göra. Så ja, det, är, alltså det, hannes lovade du kommer vara den Jag tror Hannes kommer vara den utav oss fyra som tycker om den mest, skulle jag säga nästan. Mm, ja, jag tror det också faktiskt. Ja. Men, ja, men men den ser alla fall, jag fram emot väldigt mycket. Ja. Om man vill se, om man vill se väl fighting så ska man absolut se den indonesiska helt filmen klart, The Raid. Alltså. Mm. Agreed. Mm. Mm. Men då tycker jag att vi fortsätter med någon annan. Ja. Okay. Jag, tänkte, Victor, ja, ser, jag tänkte ju, jag har varit inne några där Som till exempel som Rasmus sa Jag gillar ju Ingarito mycket Och sen eh, El Orfanato kom jag in lite på där också Men just om man går ifrån eh, Skräck Vi var inne lite på skräck där Om man går ifrån skräckspåret så, eh, Om jag ska välja min absoluta favorit Inom just den internationella kategorin Eller, eller alltså, vi kallar den för det Men vi har ju förklarat vad, vad vi menar med det Men så är det nog Paul Verhovens svartbok Eh, som är alltså en holländsk Alltså Nederländerna eh, mm. En holländsk film eh, som, är, som heter Black Book Den har inte fått någon svensk översättning Så um, eh, den heter Black Book På engelska Och det är ju en andra världskrig i helt enkelt jag, jag tror att vi har pratat om den här i tidigare podcast Eller hur? Eh, ja det har vi frackbok, yes. Och jag fullständigt älskar den Så måste jag välja en, just en internationell favorit Så är det förmodligen den av alla eh, Någonsin Alltså jag Carisven som gör huvudrollen i den här filmen är helt eh, spektakulärt bra tycker jag och, och det känns som en väldigt det är en väldigt väldigt väldigt enkel film som när, jag skulle, när jag skulle visa den eller jag tipsade Hannes om den då trodde Hannes direkt att det skulle vara en väldigt säer eller hur Hannes väldigt pretto eller alltså, hur menar du Ja men alltså, det bara, jag vet inte, fick den de vibbarna? Ja, man får den vibbarna, får han... de vibbarna av Och sen är den helt tvärtom, det är en väldigt enkel film Det är ju en Paul Verhoeven-film och han har gjort liksom Robocop och, ja. Så att den är, den är väldigt enkel, avskalad men ändå jätte jätte Den är så här... Ehm, riktigt riktigt bra Ja, alltså extremt detaljerad och snygg och välgjord andra världskriget-film Förmodligen min favorit också Inom just krigsfilm och andra världskrigsfilm Jag vet inte, du har sett den också mm. va Patrik? Ja, Hannes och jag såg den Typ samtidigt ja, samma ja, kväll, samma kväll Fast på det. skilda håll <laughs> ja. så, Och vi, vi snackade om den i en podcast ja. Som sagt och Jag tycker den är bra men det är kanske inte en av de bättre Internationella filmer som jag har sett Nej, Nej mm, det håller, håller man sådär. Och sen för att kanske Brygga över lite där på dina Som du ska komma in på mer sen Patrik så François Truffaut gillar vi ju båda två Mm. Eh, den franska regissören eh, Och han har gjort en film som Jag vet jag kan inte riktigt uttala den Men Les, Les Quatre Sant Coups Heter den typ ja. eh, De 400 slagen heter den på eh, svenska eh, Och det handlar om en ja, ja hur ska man förklara det Patrik Ja alltså det, det är en, en självbiografisk berättelse om Precis eh, Hans uppväxt som typ. ungdom skulle man kunna säga Som ja. gangsterkid kid eller? Ja typ <laughs> ja. Ja, han är väl inte riktigt gangster, men på just på den tiden så var det väl så. Han såg han lite som en ja, som en bråkmakare och, ja, och sådär. Precis. Och man får följa honom på hans väg. Det är väl inte barnhem är det inte, men det är ju så här typ ungdoms... Ja, det är väl någon sorts, vad äh, heter du? Ja. Ungdomsvårdsanstalt, ja, typ. Precis, eller någonting. Ja, precis. Ja, eller någonting. Men det i alla fall... Ni, ni, Ja, precis. Bråkstakar, bråkstaket pojkar mm. som han, ja, han... Man får helt enkelt följa François Atrofaux när han var liten. Det är väl inte exakt 100% självbiografiskt, Nej. men en liten bit finns där i alla fall. Ja. Eh, och det är en jätte, jättefin film. Den är otroligt snygg, den är svartvit och eh, han, pojken som spelar huvudrollen. Jag vet inte vad han heter, men han är otroligt skicklig. Mm. Eh, och, och den filmen tycker jag också jättemycket om. Ja. Jag vet, är, det, är det något av dina favoriter utav François Atrofaux och Patrick, eller... Alltså jag, ja, jag vet inte, jag är inte stormförtjust i, i just den faktiskt. Uh, min, Nej, min favorit okay. av honom är ju Jul Jim, eller Etichin, mm, precis. Uh, som jag tycker är fantastiskt bra. Uh, Och den såg jag också på din, på din rekommendation, tror jag. Mm, vad tyckte du om den då? Mm. Jag tycker inte den är så bra som de 400 slagen Nej. Men jag tyckte den var jätte jätte bra mm. alltså, de, de jag har sett Utav franska Truffaut om det, Jag vet inte tusen om det bara är de två Eller om jag har sett en tredje film, jag vet inte Men jag tycker att det, allt det jag har sett av honom i alla fall Har, har jag varit väldigt imponerad av mm. Och jag hade en sån liten period Där jag nästan funderade på om man skulle liksom Se alla Truffaut-filmer Bara för att jag var så imponerad Ja, i alla fall klämma några stycken av. av ja visst, absolut en väldigt imponerande franska Det är rätt roligt, han är med i Steven Spielbergs Den här, vad heter den Close encounters of the first kind Of the third, third kind yeah. när, kontakt, yes. när kontakt från tredje graden eller, och Precis, och, och François Truffaut spelar Alltså skådespelare i den filmen Ja, det och det är, det, är det är så jävla otippat Jag vet fan inte <laughs> ja. riktigt hur det gick till egentligen Men inte jag det jag finns ju någon det sorts backstory vet. Kring det där ja mm. precis Han är väldigt intressant snubbe faktiskt Truffaut, han gjorde väl en massa intervjuer med Hitchcock Om jag inte missminner Det, det finns ju en, en klassisk eh, intervjubok eh, mm. Där ja. han intervjuar Hitchcock Som jag tänkte att jag ska läsa Många gånger men, Ja, ja, jag det, är det, ju, ja det, det är många som säger att alla hemligheter med filmskapande liksom finns i den typ. Ja. Det är filmskaparens bibel. Eller ja, precis Just när liksom, de, de två hjärnorna kolliderar. Det känns som det kan bli Precis så det väldigt intressant. Sitt... Ja. ja, verkligen. absolut. Mm. Så, så det, de, de kan jag också rekommendera. Frans och Atrofos filmer är väldigt intressanta och välgjorda. Mm. Så det rekommenderar jag ja. verkligen varmt. Yes. Sen tänkte jag nämna också eh, lite kort. Den som förra året, jag tror det var förra året Eller om det är för förra året Som den här filmen fick Oscar för bästa utländska film eh, Den heter El secreto de sus ojos eh, The secret in the rise Eller hemligheten i dina ögon Som den heter på svenska Deras ögon är det, Och eller? det här är ju. Vad sa du? Är det inte deras ögon? Hemligheten i deras ögon? Eller är det dina ögon? Hemligheten i, va, vad sa jag? Hemligheten. Dina ögon sa du Okej, okay, ja, det är hemligheten i deras ja. ögon Precis som du säger Patrik Ja, det stämmer. continue eh, och den i alla fall, den är från Argentina, om jag inte minns fel. Och eh, det, ja, det, det, alltså den filmen kan jag, vilja jag inte avslöja för mycket av. Men det är i alla fall en, en snubbe som börjar gräva i ett gammalt brottsfall, kan man säga. Och börjar hitta väldigt, väldigt skumma grejer där. Så det är helt enkelt ett gäng personer som, som, som reser tillbaka i tiden, kan man säga. Men det gör de inte, men de... De gräver i sitt förflutna och det borde de inte ha gjort eh, Om man säger så De borde ha lämnat de grejerna eh, nedgrävda Men de i alla fall det, De de fortsätter gräva i det där och det blir en jävla soppa Men den, den tycker jag är fantastiskt bra Och prestationerna rakt igenom Helt underbara Eh, sjukt snygg film Snyggt foto och sådär så fi Det finns en scen på en Jag tror det är på att sig på ett fotbollsdag eh, Om det är fotboll de spelar eller Men det är i alla fall en sportarena är det eh, Och den scenen är riktigt riktigt bra Och sen twisten i slutet Är ju devastating alltså mm, okay. Helt eh, makalöst bra mm. Så den filmen rekommenderar jag också starkt Ja jag ska verkligen ta ja. och in Det är så synd för Jag vill verkligen se alla de här Oscars-nominerade filmerna Som man liksom hört talas om och bara, ja, precis. De får alltid ja. liksom högsta betyg och så där När de kommer ja. eh, Men De liksom hinner alltid Man faller alltid bort på något sätt Jag vill ju se de här filmerna men... Precis, och sen tar man någon annan istället liksom, man ja. går Och ser dem. och sen ja, glömmer, bara, glömmer man bort Att de existerar så, så. Ja. Det är väldigt tråkigt ja, Men jag såg ju faktiskt det. den här Det andras liv Das Leben der anderen Som Ja, också, som också är så ohyggligt bra Ja, som ju vann också en Oscar va? För ja. bästa utländska film Det var film. året innan dess va? Ja, det var det nog eh, 2009 eller 2010 den var det var ja, Och eh, den, är, den var riktigt bra tycker jag. Ja, verkligen Den är också eh, Super, super bra internationell film mm. eh, Ja, hade du, hade du nog mer? Ja, jag tänkte ju på Nu när jag, när jag nämnde Twist i slutet Så kom jag på att bara snabbt tipsa Om, eh, om Pedro Almodovars The Skin I Live In För den räknas ju ja. faktiskt det är ju, fan, det är ju en spansk film ja, på. Det. Och den, den hade jag inte skänkt en tanke på Förrän nu, och den vill jag ju verkligen eh, Rekommendera för att, Och jag vet att alltså jag har rekommenderat den till många Som sen har sett den, och också Verkligen håller med mig, så att det känns som att eh, som att de jag har tipsat den de verkligen uppskattar den så det hoppas jag att ni där ute också gör. Men det är en väldigt. Det är en väldigt speciell film. Den är lite så här teaterkänsla som vissa inte riktigt uppskattar Det är väldigt. Just den biten är väl mycket Almodovar kanske över. Men, men sen är det väldigt också, så jag är han ute på helt ny mark. Alltså å andra sidan, då med den här. Det är ju lite skräck absurd nästan så här makabert eh, otäck film som har sån sjukt äcklig stämning som bara kryper under skinnet på en och in i hjärtat och sätter sig som en ja som en blodigel alltså det, jag, jag satt när jag såg den filmen så satt jag helt ensam bara jag i en biosalong så att det var det var jag ensam som försökte tampas med den här känslan som bara spred sig i salongen det var ja det och, och just twisten som, som kommer Det kommer inte riktigt till slutet Utan man kan säga att hela andra halvan Av filmen så nystas den, den här Det leder ju Det leder ju rätt naturligt eh, ja, Fram precis. till den. Exakt, det är liksom ingen boom på slutet Som i Seven eller, eller Fight Club eller något sånt Utan det är, den tar väldigt lång tid på sig Och det är inte så här att man helt plötsligt bara hold, Eller jo det är det ju man, Hela tiden blir det en här holy shit känslor Men det är inte så att man man bara lämnas med den utan man får liksom Man har en timme på sig och försöka smälta det Och ja det, det är svårt att förklara men den är helt helt Fantastisk film och riktigt riktigt En av årets bästa tycker jag Jag hade den på min topp 10 från Eller alltså året, det är förra året nu Eftersom vi är 2012 nu Men en av 2011 års absolut bästa filmer tycker jag Så att den rekommenderar jag starkt Och ja, nu är jag helt Ute här men jag måste ju nämna också att Antonio Banderas, han gör ju huvudrollen då som en eh, som en hudläkare. Är det väl Rasmus va? Ja, ja, han är någon sorts... Är det hudforskare är han som eh, ja, har ett tro, väldigt tror... intressant projekt på gång kan man säga. Jag tror han är någon form av eh, kirurg som ja, på och forskar och gör operationer typ, Exakt. Eh, angående, eller om huden. Liksom. Och han håller en brud, fången, som man inte riktigt vet varför. Och det är just det som börjar nystas upp i, I filmen Och mer än så tänker jag inte avslöja För att Nej, det, det, Den filmen var verkligen Påtagligt för mig Att wow det här är verkligen häftigt Att få sitta här och uppleva den här Vändningen och hur det här utvecklar sig Så rekommenderas Mycket starkt, mycket starkt. Och Antonio mm. Banderas gör sitt livsråd Han har aldrig varit bättre någonsin Nice Något nice. mer att tillägga yes. Eller ska Hannes försöka lite Ja, kan Hannes ta några kanske? Mm. Ja, jag min absoluta favorit som är internationell det är väl den serbiska filmen A Serbian Movie eller A en film <laughs> ja. nej, nej, nej, jag skojar, jag skojar. Fast den det jag en göra som såg den Men jag ska inte snacka om den Vi, vi såg den och jag tyckte inte om den och du tyckte om den Så var det. Ja, ja, men vi ska inte prata om den, nej, hoppa den. Det, Jag tycker ändå att jag är ganska bra på att se internationella filmer och jag tänkte ett land som där de, mina absoluta internationella favoriter kommer från i Sydkorea. Och en av dem speciellt är The Host. Är det någon av som sätter? Nej, nej. Vad har jag hört jättemycket om den i alla fall? Bland annat Quentin Tarantino är väl en av de som brukar. Och det här är den här världens bästa filmer typ, har jag för mig. Ja, den är grym i alla fall. Eh, gå i mull eller hur man, ut hur man uttalar den på sydkoreanska. Don't even try. <laughs> eh, gå, äh, gå i mulla? Skit <laughs> Den, det handlar om ett monster som liksom kommer upp över en av Sauds floder, alltså Sydkoreas huvudstad Och helt enkelt börjar käka på människor och dra ner dem i vattnet och grejer ja. Och det är liksom en amerikanska forskare, eller amerikan det är någonting med några no, no amerikaner som har gjort någonting Typ släppt ut några no kemikalier i vattnet i hela floden och därför, Det är alltid amerikanernas fel Ja, alltid amerikanernas fel, därför har den här varelsen Liksom emerge from the sea Men fall Så springer det här monster ut där Och så är det Råkar den komma i kontakt med en familj Vars han Eller monster liksom Dörr med den här dottern Ner i klockorna Och den här familjen Ska liksom rädda henne Och det blir Det blir väldigt så här, Alltså när man När man tänker på När man typ säger nämn en monsterfilm till någon Så är det många som tänker på så här, Typ du Emmerich Typ Goodzilla Remaken Att det är väldigt Det är väldigt platt Det är bara action liksom Men det, den här är typ det är så många mer typ toner, alltså drama och komedi och man liksom, man typ känner för den här familjen hur de ska rädda sin dotter och liksom bröderna och liksom. Och bara hela hela alltet hur nästan monstret blir typ en backplot nästan. Mm. Ja, det är, det är en alltså, väldigt bra film. Också. Jag vet, alltså jag har sett något, något youtube klipp just med när monstret kommer upp ur vattnet. Mm. Och jag vet att jag, att jag blev jätteöverraskad Över hur snyggt gjort Monstret är Ja det är alltså, sjukt snyggt CGI. Alltså. Alltså, CGI det är, det är, det är, är jag, Om jag hade tippat alltså, Om man ser till exempel alltså, DVD-fodralet som, som verkligen suger Alltså den, mm. det, det är en sån tentakel Som kommer upp ur vattnet och håller den här flickan Tror jag Ja. Eh, och, och håller henne Och det ser verkligen jättefult Det ser ut som en B-film Mm. Och så jag tänkte att det här, de här specialeffekterna kommer suga liksom, Men det gör de inte, de är hur bra som helst Det är verkligen Nej. state of the art det är, alltså, ja. Det, det ja, det är verkligen Hollywood-kvalitet Och man förväntar sig inte det liksom igen Nej. Jag vet inte, är det något amerikanskt företag som har gjort Eller har de något riktigt vast sydkoreanskt specialeffektsföretag också? Ja, jag har faktiskt ingen aning Nej det kan Nej, det, det i alla alltså. fall en Ja, det kan ju också ja. Men det är i alla fall en riktig grym film Som jag verkligen tycker att alla ska se Även det om jag man ska inte ska se Även om man liksom inte tycker att monsterfilmen kanske är det bästa, men ser den som sagt. Ja. Och då kan jag gå över till den. Eller vad se? Nej, det var ingenting. Det var ingenting. Jag bara... Det var, äh, äh, bifall. <laughs> ja, men då kan jag gå över till nästa film som också är en sydkoreansk mm. film. Som Viktor skulle ha sett nu egentligen. <laughs> ja, förlåt. Vilken kan det vara, Viktor? Äh, Brother äh, of War heter den. Taeguk-Di jag... eller någonting. Ja, Taeguk-hwe ream ja, ja, från 2004, 2004, som är en krigsfilm om under 50-talet i Koreakrigen Och handlar om liksom ja. två bröder och hur de blir, måste gå med i kriget och hur allt bara händer. Ja, den är i alla fall riktigt bra och den har 8,1 eller 8.1 på eh, IMDb så ser Ja. ja, det är bra betydning. Men i alla fall, det är en sjukt bra film och det finns inte så mycket mer att säga att den är skitbra och att det är två bröder som, deras liksom relation i det här kriget och massa grejer. Mm. Men sen alltså. tycker jag också ni ska se, och Viktor du måste se Ja, det ska jag göra. Och du måste se The King of Comedy. Så att, eh, oh, vi, ja. vi, Men, ja, vi vi lägger efter normen. Vi nämnde typ i tio avsnitt bakåt eller något. Oh. Vi delar med, att vi skänker fem filmer åt varandra som vi ska se. Och eh, ja, är fortfarande inte klara än så att vi jobbar på det. Ehm, oh. nä, nästa år, kanske 2013, så ska vi försöka vara klara. Men jag bara tänkte. Också nu just när du pratar sydkorea vill jag bara snabbt eh, slänga in också Kim Ji-woons eh, I Saw the Devil som kom ut. Mm. Det, det är en 2010 film eftersom den kom ut, och, men jag tror det kommer ut i USA också 2011, så att, eh, det är mycket för eller, jag vet inte det är väl en 2010 film vi säger det att det är. Den är för 2010 eh, och det, mm. jag ska inte säga så mycket om den men det är han som vi kommer du ihåg vad han heter han. Så han som spelar huvudrollen i oldboy. Ja, vad fan heter Jag vet inte vad han heter, men han spelar ah, i hej. alla fall en sjukt äcklig mördare i, i I saw the devil. Och han får, alltså han dödar en tjej och det visar sig att det är frun till en sån här specialagent som ger sig efter honom, den här mördaren. Och det är en löjligt, våldsam och äcklig film, men den är också jättejättebra. Så den rekommenderar det. Otroligt välgjord film eh, och upp Öppningsscenen i den här filmen nämns väl ibland Så alltså jag såg den här på The Playlist till exempel Där de, där de skriver upp de, Eller de samlar en lista på de allra bästa scenerna eh, Och öppningsscenen i den här filmen är helt fantastisk Och den är med på den listan Så ta och se den I The Devil heter den i alla fall mm. Och också från ja, se. Den ska se ja. Men jag tänkte Man skulle kunna snacka om Oldboy Men det känns som en film som nästan alla har sett och... Ja visst men det är väl en av mina absoluta favoriter, alltså rent filmmässigt så också. Alltså inte bara inte ja, men... alltså jag tycker inte att den filmen är så bra. Inte jag heller, jo, det tycker du det är inte jag. jag måste bara säga det. Att det, det är liksom, en bra film, men den är inte. Den är inte... Det är sjukt inte jag jag mycket mer bättre. Eller sjukt mycket bättre filmer. Ja, Jag tycker till exempel mm. I Saw the Devil tycker jag är en bättre film än, än Old Boy till exempel, helt klart. <laughs> klart. Mm. Det, nej, mm. men, ja, det Oldboy, är fortfarande så... en riktigt bra film tycker jag. Ja. Vad, men det det Hannes, vad känner du inför Spike Lees remake med Josh Brolin? <laughs> <laughs> uh, nej, inte så mycket, det var ju först planerat att Steven Spielberg skulle göra den med Will Smith <laughs> Ja, och, <laughs> det, mm. det Steven Spielberg skulle göra allting <laughs> så det, Ja, vi får se Nej äh, men alltså, det kan bli skitbra och det kan bli värdelöst ja. också ja. Jag, vill, jag vill inte börja såga nu, för ibland händer det att remaken är bättre än originalet så. Men det, det är ett bra original bra. i alla fall Ja, det, det Men jag tänkte, om vi ska hoppa Sydkorea ja. nu, då har jag tänkt snacka om den Filmen jag tycker är absolut bäst av alla internationella filmer Ever ja. Och som ni, ni också har sett, och det är den italienska La Vita è e bella. Ah. Roberto Begillis oh, oh, Oscars okay. Mafia, Andra världskriget film som är hur grym som helst. Den är helt på svenska nu. Är det ja, livet inte underbart? När heter den det? Är det livet är underbart? Ja. För det, det heter ju... Att det... Ja. ja, det, ja, det heter det. ju den julfilmen vi pratar om också It's a wonderful life mm. ja, Så jag är också för ja. att de döpte om det till något annat Livet är ja, det... någonting På IMDb består det i alla fall livet är underbart Och på ja, engelska är det livet är beautiful Ja, i alla fall handlar det om Roberto Benigni som är den här Spelar en jude, Guido Som liksom måste hanskas Med nazisternas intåg och mm. Hur han har den här sonen och han ändå försöker Försöka hålla allt positivt Liksom med humor Även om liksom kriget och allting är så jävla hemskt mm. ja. Och liksom filmen är, Den är ju så så sorglig Så att liksom varje gång jag ser den så är jag bara Sitter jag och bölar som en liten Treårig tjej <laughs> typ. ja, men Alltså det är helt sjukt det var, det var länge sedan jag såg den men jag vill minnas att den var riktigt bra Jag såg den ju när jag, när jag oh. var rätt liten Så kan jag tänka mig att jag blev lite berörd då nästan. Eller jag, jag ja, minns ja, att det väl men och det är, det är inte ofta barn alltså är så jag tror vi har snackat om det i något annat avsnitt hur de inte brukar vara så bra. Inte ungen men Giorgio Cantarin ja jag vet inte om jag har sett han i något annat men jag tänkte, han spelar väldigt bra som sonen och, mm. och bara hela pappa sonförhållandet mot kriget och mm. allting tycker jag bara typ. Jag har inte sett den förlåt mig. Nej. Han var den bästa regi tror jag. På oss, ja Det var väl han han, han ställde sig upp där på stolarna Vad det var Det är någon en sån här klassisk grej Roberto Begnini Ja, eller ja. Uh, Best actor in a leading role uh, Best forging language film Och uh, best music Nej inte uh, Nej det, uh, var, det var leading späller. role då Det var leading role ja. Han När han fick värsta utbrottet Och ja. bara Balanserade på stolarna Och grejer Yes Han var ju överlycklig liksom Ja Ja, det men förstår platsen. man ju när man vinner en Oscar det Ja, okay. men plats här, så jävla jag <laughs> Nej, na, Plats 62 på imdb-listan Och han är också med i eh, Danby by Law som också en sjukt Grym film ja. som, som inte Victor tycker lika bra som jag Nej, det gör inte, det var den Hade vi också med i en sån här när vi bytte filmer Och den blev jag lite besviken på faktiskt Vad är det? Är det Jim Yes, yes. yes. Med Benin ska jag se Ja det är sjukt bra Trevligt trevligt Ja, men i alla fall, det är mina tre ja, de, de tre är de bästa ja, Oldboy är ju bättre än Brotherhood of War Men den känns så tråkig att prata om <laughs> ja. Och jag, jag ville ju prata om Once Upon a Time in the West Men den snackade de engelska och det fick vi inte prata om Ja, precis, men den kan vi ändå slå Även slag För se den om ni inte har sett ja. den För guds skull, den är helt Världens bästa ja. westernfilm ja. hey, Eller? <laughs> Och sen kan vi snacka om Sagan nummer ringen för då snackar de om Alviska och det är ju lite, ja det. Det är lite och... Sådär, ja, det är lite sen Nya Zeleens produktion och det är ja. inte naturligt. Ja, bara att det är typ 100% amerikanska pengar ja. Ja. Nej, men... Ja, är du då Patrik? Ja, för... ja jag... Är... Ja, Patrik! Ja, ja för jag ska vi tack och hej från filmen Ja, verkligen, välkommen Patrik ja, tack Välkommen in i matchen <laughs> Jag har inte valt ut några specifika filmer Direkt, för jag tycker det är så svårt Att plocka ur, det är, det är trots allt Jävligt brett, om man ska ta liksom Alla internationella filmer man har sett Men jag, jag, säga, jag tycker att Jag alltid varit väldigt svag för Fransk film, jag tycker det är ett av de mest Framstående filmländerna Eller mm. det, det har ju varit ett av de mest framstående Filmländerna någonsin, filmen föddes ju För fan, delvis i, i Frankrike med bröderna och lungor ja. trip Men Vad sa du? A trip to the moon Ja, precis ja. Mm. Och såklart är ju Franska nya vågen på 60-talet Är ju en av de mest utmärkande Epokerna i filmhistorien Överhuvudtaget Och i Frankrike i synnerhet mm. Och vi nämnde ju Truffaut Där och det finns ju hur många Som helst Amelville, ja, Jacques Demy, Jean-Luc Godard Jean Renoir Oh, Eller there. vad säger jag säger, <laughs> missar jag fel. Men i alla fall, eh, jag tänkte snacka om en, en man eh, som brukar omnämnas som eh, en fransk version av Hitchcock. Eh, han heter Henri George Clouseau. Mm. Eh, ah, precis. Nice. Och, eh, han har gjort en film som jag tycker eh, är nästan bättre än. Den, den slår väldigt mycket av det Hitchcock har gjort. Uh, tycker jag det, det, det tycker inte jag. Nej, jag tycker den är riktigt bra. Den heter Le Diabolik, eller Det djävulska ja. på svenska. Uh, och handlar om två kvinnor som uh, planerar att mörda den enes uh, man. Uh, ja. och, uh, ja, jag ska inte säga för mycket, men det, det, är, en, det är en lite modig är också en sån film som är, uh, som det, det som är händer... otäckt nästan och pratar för mycket ja, alltså, det. händer väldigt så här, mystiska grejer och man vet inte riktigt vad fan det är som händer. Mm. Uh, och den, jag tycker också att det är en fantastisk film Ja jag tycker också. att den är riktigt såhär Den är både så här riktigt spännande Och den är jävligt snygg Och Nu, nu har jag glömt bort från den där skådespelaren heter Men det är en skådespelare som Han spelar eh, polis i den filmen Han är med i nästan alla Klusås filmer Men den är riktigt bra Sen har han också gjort en film som heter Vages of Fear Fruktanslön på svenska Mm. Äh, också riktigt bra så här. det är väldigt en nagelbitande stämning så här, suspense alltså så, som Hitchcock Master of suspense äh, då, mm. man märker ju, eller, man förstår ju varför han kallas den fransk Hitchcock äh, för de, de är väldigt lika liksom, i, i typen av filmer även om Hitchcock kanske är lite mer det här morbida humon äh, det, ja. det är liksom lite mörkare husklosor äh, det, det är riktigt bra Mm. Eh, sen en annan fransk film Som heter A Manscaped eh, Som jag såg när jag läste vetenskap eh, Som jag tycker är riktigt bra eh, Regisserad av Robert Bresson Tror jag att han heter Nu blev jag osäker Men eh, det handlar om en man som är dödsdömd På tvängelse och han ska flyda ifrån Helt enkelt eh, Riktigt bra, spännande Riktigt bra uppbyggd Så, så det mm. rekommenderas Eh, sen lite modernare fransk film Jag är ju ett stort fan av Luc Besson mm, jag eh, och, Ja vilka eh, Och han har gjort en del äh, äh, engelskspråkiga också eh, Men två av mina Av hans tidigare som är favoriter Är Subway och Nikita eh, Och Nikita har vi ju snackat lite om eh, I någon podcast Väl Eller, ja. du, Victor, du ja, jag, jag tog upp den som en film jag hade sett mm. Tror jag En podcast Mm jag gillar hur vi börjar komma till den punkten Då vi inte riktigt vet om vi har pratat om det <skratt> ja, Precis Det är ju lärligt. Mm. Ja, det är så jävla mycket mm. vilket vatten under att säga vilket ja. ja, Det är helt omöjligt ja, ja. att säga vilket avsnitt det var När vi var på avsnitt 5 så var det Ja, i avsnitt två <skratt> ja, pratade vi om nu det, så här, det I det var något avsnitt var för ett tag sedan <skratt> ja. Vad är vi på för en avsnitt ja. Idag? Vi är väl på 23 Ja. Precis Tror mm, Subway är en, en favorit hos mig. Jag, den är inte så jätteuppskattad tror jag bland andra, men uh, jag tycker den är riktigt bra. Det, det finns en, uh, en uh, vad ska man säga det, ett musiknummer kan man säga att det är i den filmen som jag tycker är, är riktigt skönt. sett uh, Det inte så så att den måste jag ta och se. Ja, också som jag tycker om. De... Ja. Det, mm. Lite bortglömd, lite bortglömd sån film. Mm. Uh, där där ja, det, handlar det, det ju liksom i skymundan av hans Mer kända eh, engelskspråkiga filmer som Leon och ja. Ja, Femte Elementet eller what, what have you Jag sitter och, här på, sitter och kollar här på Movie Scene och ser att eh, Patrick har satt en fyra på den och resten har satt en etta på den mm. Är det sant? Ja, <laughs> utan de jag har som har betygsatt den i alla fall <laughs> Ja, det är för jävla losers ja. allihop hoppas. Alltså. Uppskattar, uppskattar inte bra filmer de ser Nej <laughs> Eh, sen, eh, jag vet inte, det, jag kan snacka ganska länge om film Men det, det där var några av mina favoriter lite har gjort Leger Blue Som är kanske en av världens absolut bästa filmer ever Som jag tyvärr ja, inte har sett grym. Och jag är skäms fan för det, för... det du hur bra den är Har du inte sett den? Nej. Ja. Ja, och, och du Viktor vem var det som sa att du skulle se den? Det var Hannes Kirunen faktiskt Den, den gode vackra Hannes Kirunen som sa till mig att jag skulle se Le Grand Bleu, och det gjorde jag. Och den är verkligen en fantastisk, mästlig, underbar film. Ja. Med Jean-Renaud och jag vet inte vad han andra snubben heter som spelar liksom huvudrollen i filmen. Men, mm. men den är jättejättebra ja. i alla fall. Handlar om fridykning. Pure äm... fucking magical. Ja, delfiner. <laughs> delfiner, ja. Ja. Det, den är verkligen. Det, det, det är ett kär, Luke Bessons kärlek blev, kärleksbrev till havet helt enkelt James Cameron slängde mm. i väggen. När det är havet ja, i temat. Ja. ja, den är verkligen fantastisk. Det är otroligt vacker film bara att titta på. Man skulle kunna ha den liksom. I, man skulle kunna sätta upp en TV på väggen mm. och så ha som tavla liksom bara bara Legrandblå som går liksom på repeat mm. hela tiden. Varför är den så vacker? Ja, jag har en, Alla jag, jag har bilder, där den här bilderna är otroligt vacker Jag har den på Blu, det händer ganska ofta att man bara stoppar in när man bara kollar någonting Ja, visst. Har det, händer det ofta? Hur många gånger har det hänt allas? Jag vet inte, tre, tre gånger kanske. Att jag bara <laughs> satt den i bakgrunden på oh, datorn så vackert. Nej, alltså att man bara kollar, i, kollar igenom kollar genom scener, inte inte för att bara pausa och ha den som en screen. Liksom. nej men Att du sätter på och väljer en scen och typ, kollar på den. Nej men det händer faktiskt ganska ofta att jag tar fram filmer och bara... För jag har, ju, jag har två skärmar en datorskärm och, det jag och en tv-skärm. Det är jag också jätte Så det händer att typ, om jag sitter och surfar, då kan jag vilja ha en, typ, en av favoritfilmerna. En dator, typ saken om ingen oftast. Och bara låter den rulla på medan jag typ, surfar eller skriver eller gör någonting. För mig är det antingen, antingen Kubrick-filmer Eller filmer med Tom Cruise så <laughs> ja. Som det som jag brukar få så här: Värsta infallet Bara holy shit, nu måste jag hem och sätta i den här den här filmen I ja. spelaren Ja men Victor, du och jag, vi älskar film <laughs> Nä, ja. Jag. Det jag. ja, jag hatar film <laughs> Efter, Jag förstår inte varför jag med på att göra det. det här egentligen Jag hatar film Nej Nu kommer jag på en, en En fransk film som jag måste ta med Eh, ja. Lahain eh, med, med, Medan ja. vi faller Heter den på svenska här för mig. Eh, det, Jaha, eh, medan vi den med Vincent Kessel. Ja, precis Vincent Kessel. Eh, ja. Kessel. Eh, Det Känner ni till den, eller har ni sett den? Ja, Vincent den, den, den är, ligger ja. faktiskt I min, min kundvagn På amazon.co.uk Den kommer eh, landa Hos mig nästa gång jag gör en beställning mm. eh, Ni andra då? Nej, inte det. Nej, Nej. Men den, den måste ni fan se. Den, den är riktigt bra. Det handlar om, om tre eh, ungdomar är det väl i så här lite förort, eh, lite miljonprojekthus eh, som. Ja, de strävar runt det är så här, det har varit eh, lite kravaller mellan ungdomarna i eh, området där och, och polisen, så det är så här lite tryckt de, stämning. De kickar och... ju igång intro till den filmen med Bob Morels bästa låt tycker jag. Okej, okay. och vilken du? Ja, ah, nu minns inte jag var den heter kommentar. Jag kommer inte ihåg Nej, det är det är inte ens Basta, shot Nej, vad fan heter den? Three Little Birds Nu måste jag, no woman, no måste jag kolla in den Le Haine One Love. Men vad sa du, Patrik? Du rekommenderar den? Ja, ja den är riktigt bra Den är väl från Som sagt, ta 90... 95 eller något sånt va? Eller? Ja. Burning and Lutin Ja Lutin Burning vad sa and du? And vad Lutin. sa du, Hannes? <laughs> ja. Han, då, Nej, då. <laughs> va, vad gör det? Hannes skriver nu, jag vet inte. Jag sa det. Ja, Vad sa du då? <laughs> burning and looting. <laughs> vad sa du då? Va? Men vad fan? <laughs> kan du säga... Burning and looting. <laughs> Okej, okay. okay, alla har skrivit ner det bra. Skriv ner det bra bra. Och sen skicka det. Ja. Då med. Precis, så får vi se hur ni transkriberar det där. Ja. Men i alla fall den rekommenderas Och om jag ska slänga in lite Eller om jag ska gå vidare Och ta japansk film Japanese. Så ska jag ta En speciell genre som finns Inom japansk film Och det är anime Alltså tecknad japansk film Så jag vet vi att Hannes hatar Men jag älskar Vad sa du, vem hatar det? Hannes, eller hatar det hater och hatar, men det är för fans så tråkigt kan det kan bli. Ja, men jag förstår, inte... ja. jag förstår inte varför du hatar det. Kan... Jag har lite samma problem, förlåt Patrick, okay. men är inte, inte lika illa som Hannes. Men jag har lite samma problem alltså, jag, jag Varför? Jag tycker ju i helt typ jag, mm. jag är så för amerikansk så här, typ, så här seriekultur. Och mm. typ, den, den tecknar stilen och sen... Jag, ja. jag, jag, jag, bara, jag vet inte därför, det är bara så fult. Och, det och jag är så... tror också, jag har blivit van vid det liksom. Så det känns väldigt... För mig känns det väldigt... Jag vill jag mer, om, säga, mer Marvel och, och Disney och... Mm. Mm. Mm. Ja. För mig känns det, känns det liksom onödigt Löjligt med den alltså, Och jag vet, jag sviker Det känns länder, ofta för men, överdrivet men... Okay. Jag, jag för skulle jättegärna älska det alltså. jag, jag, jag tycker det är en, det är en svaghet jag det är liksom, Du men... förlorar många fans ja. nu <laughs> Ja, förmodligen yeah. Mass avföljning på Twitter mm. <går> ja. jag, <laughs> ser, jag ser framför mig hur Patrick sitter där med så här, uh, hentai filmer och absolut. <laughs> <laughs> <Precis>. Ja, uh, <gård> Men i alla fall ja, det största namnet inom det fältet är ju Miyazaki. Hayao Miyazaki som yep. har gjort uh, som är en berör regissör Spirited Away, uh, Oscarsvinnande film för övrigt. Uh, Prin yep. Princess Mononoke. Min granne Tottor och... Ja, det är... Ponyo. Ja, fast det har jag inte sett faktiskt. Uh, det okej, levande ja. slottet tror jag inte Ja, uh, House Moving Castle. flugornas grav eller vad fan ja, heter Ja, fast det är inte mer Saki, men det är Studio Ghibli, ah, okay. samma, det är Studio Ghibli samma förlag okay. som uh, li, li, ja, ligger bakom det där. Där. Och uh, ja, det är, jag, jag tycker liksom hela hela berättandet, liksom den uh, visuella stilen... Jag, jag älskar jag älskar det hela det, så det Okay. Det är en av japansk films främsta beståndsdelar Skatter? Ja, kan man säga mm. De har liksom ett väldigt stärre eget berättande och Den kulturen är ju så himla stor där Så det finns ju så sjukt mycket i, i det fältet Jag, jag, är ganska, jag har ju sett en bråkdel av allting Men jag tycker ändå det är riktigt bra Jag kan slänga in Akira ja. också Eftersom det är, en, det är en science fiction film Uh, och det snackas mycket om den nu faktiskt. Ja, ah, som eller det hålls på att göra en, en amerikansk live-action remake på den och det kommer yes. troligtvis sakas, men uh, <laughs> mest Keanu Reeves i uh, någon roll. Ja <laughs> ah, det snackades ju om det faktiskt, men uh, det <laughs> är ju uppkastat nu tydligen. <laughs> För men det är Garrett Hedlund. Garrett Ja, Garrett, Hilden, ja. Ah, Garrett, Hilden, som Garrett Hedlund som syns i Tron. Legacy En annan pärla Inom skådis Ja eh, <laughs> Precis Det snackas ju om Kristen Stewart I uh, Någon av de kvinnliga Rollerna där så. Vi, vi får se hur det går Men <laughs> My hopes My hopes aren't up. Oh, man säger så Vi får verkligen se hur det går där. Mm, ja Men jag bara tänkte Var du klar på att Ja Ja, ja. Jag bara tänkte snabbt höra av liksom, Vad ni tycker om vi, vi har inte nämnt den som de flesta drar upp När man säger nämn den absolut bästa Internationella filmen Det är jättemånga som tycker att eh, Nu ska jag försöka här på titeln eh, Le Fabel de Stade de Amélie Pola Eller någonting sånt där eh, Och den heter ju Amelie från Montmartre På eh, någon svensk här halvdassig <laughs> översättning eh, Som as usual och, eh, men den tycker jag är jätte, jättebra i alla mm. fall Det är en av mina favoriter internationellt Men det är också lite som old Oldboy Ja, nu förväntar sig alla att jag kommer säga Antingen old boy eller Amel Amelie Men just Amelie tycker jag verkligen är Helt underbar ja. Så jag vet inte, vad, vad tycker ni ja, så... jag, jag, Till exempel Audrey ja. Tattoo i huvudrollen Är ju hur grym som helst Jag, jag. har uh, faktiskt inte sett det. Nej, no har någon som inte kanske inte det? minns det här, Att jag skulle se massa franska filmer i december Ja, det? Den, ja, den Så, filmen var med på ja. den listan Och det är projektet Det föll ganska snabbt Det föll för tre filmer eller? Ja faktiskt tre filmer jag, jag ska skriva i den moviesintro Den bara får jävla smör ja, Hannes gick, där. hur gick det går det går. Ja. Då ska, då ska jag trolla oss, säga att jag har sett allihopa Ja gör Nej, men det, Patrik, ja, du har sett Amelie. Jag har sett den och eh, som jag nämnde gillar jag ju fransk film, men den har jag faktiskt lite svårt för. Eh, det var ett tag sedan jag såg den och jag har ja. sett den en gång, men eh, jag, vet inte, jag blev inte stormförtjust i den. Eh, men det Nej. intressanta är ju att den manliga huvudrollen, eller vad man ska jag säga, eh, i den filmen... Ja, Kassovitz. Mathieu ja, Kassovitz. Eh, det är han som har gjort ja. La Haine, som jag nämnde. Ja, just han är, det. Han är just regissör. Eh... Och han har gjort Babylon A.D. också med Vin Diesel, den? Ja, stor, en, stor succé. Ja, den är faktiskt inte fysisk. <laughs> tycker jag. Är det Varför? det? Där? Nej. Okej, okay, nej. Intressant. Mm. Mm. Eh, sen... jag, jag tänkte en grej, eh, jag kollade IMDB-listan här, eh, och en finns som alltid ligger högt upp när man snackar internationella filmer, är Gudstad. Mm. Ja, Men jag tänkte ja, också, det också just... på den, Sida Ja, är det någon som har sett den? Ja, och den är hur bra som helst. Ja, för den, den har jag faktiskt inte jag sett. Åh, men... oh, ser den, den är så jävla bra. Jag har på den tror jag oj. Men det är också riktigt som Odeboy och Amelie att den är väldigt så här... En film du känns som att nästan alla har sett och ja. så många tar upp. Ja. Jag har faktiskt sett... Jag har sett delar av den här filmen. Jag har inte sett hela, men jag har sett delar av den. En annan film jag tänkte på också som jag ser i min DVD-hylla här är Cinema Paradiso. Mm. Som ja, så brukar nämnas som en av de främsta. Och jag kom på en film mm. som också är liksom Gudstad som jag vet att Victor också tycker om. Och det är Sin nombre. Ja, okay. ja Sin nombre och den har inte jag inte ens, ens jag tänkt på, var bra att du tar upp. Ja, den. den är också Annars, den är också grymt bra. Ja, sjukt bra. Ja. Men jag tänkte bara på angående Cinema Paradiso, det är så roligt för just den filmen. Om man går till vilken lågprisback som helst på på Antingen på Ica Maxi eller på Coopforum Eller på liksom Willis Eller vad som helst Så ligger Cinema Paradiso där, garanterat Det är den film jag alltid ser I den lådan BV I Am Legend Eller Dödligt vapen på Blue ray För typ 49 spänn Ja, ja, precis Och Enemy of the State är också en klassisk lågprisbackfilm Som jag faktiskt såg För typ två veckor sedan för första gången Ja, det, intressant men vad säger ni folk, är det någon som har något mer Eller ska ja. vi avrunda lite där Jag tänkte bara kolla skandinavisk film Är det någon som har några favoriter där Jag är ju så väldigt dålig Jag har sett så väldigt dålig skandinavisk film Ja men mm. vi, vi får inte ja, snacka det. svensk Nej men jag tänkte mer Nej, Kanske alltså, dansk, utom... norsk, finsk hu Det finns andra det länder i finns... Skandinavien ja, Det är inte bara Sverige som ingår i Skandinavien <laughs> Nej jag vet <laughs> Nej annars hade vi nog sagt men, Sverige Men huvudjaggen var väldigt bra ja. Ja, jag tyckte också Huvudjägarna var bra det var inte fantastiskt, ja. men det var bra Ja, jag tyckte också det var bra Det är men alltså på Jo Nesberg Jo Nesberg Ja, whatever ja. Uh, som nu Hans ska, bok i alla fall Ja, som nu Marcus Corsese ska regissera En av hans andra film eller hans, en av hans andra ja, Vad heter den fett... boken? Ah, Snowman, Snowman. Ah, Snowman, ja. mm. Snowman? Snowman ja. eh. Precis, men eh. just Huvudjägarna Alltså, det, den är ju en film som har fått Extremt god kritik men jag hade stora problem med den, så alltså jag satte en trea på den. För den är, den är, som alla säger, extremt spännande och underhållande. Men sen finns det vissa bitar i filmen som gör att... Som skulle kunna höra hemma i julkalender, eller en Astrid Lindgren-film alltså. Det, det känns helt bizarrt. Och jag vet inte, ska, kan man avslöja eller... Eller, nej, jag struntar i det. Men det struntar finns... Det? Ja, det finns vissa element i den här filmen som är helt... Ja, jag fattar inte ens varför de är där Jag vet inte om de är med i boken För att i så fall är det Jon fel också mm. vet det? Ja. Men ska vi ja, Jag ville bara nämna en ja. Eh, <laughs> ja, men det var En, vi snackade norsk film nu eh, ja. Så jag såg den norska filmen Oslo 31 augusti eh, Ja, just från förra året eh, Och eh, den rekommenderar jag den, den, Jag var inte så överförstyrst i den Precis när jag hade sett den Men den har växt på mig en del i, i efterhand Och det är nog en av de bättre ja. filmerna faktiskt Från förra året Den eh. bästa film på Stockholms mm. filmfestivalen Ja, precis det den. Alltså inte du personligen utan nej, nej. den fick det priset priset. Och eh, det var väl ja. ganska välförtjänt tycker jag Jag är okay. inte så att jag såg alla i, som var nominerade i den kategorin Men eh, den var riktigt bra i alla fall Jag rekommenderar den Den, den nu spelas sig liksom under ja. en dag eh, Och så sådana filmer eh, Ja, det är ganska Jag gillar sånt Det gillar jag också Det är en väldigt kort, begränsad tidsrum mm. Ja, och det är Riktigt bra i alla fall, det Re Vilket ja. uh, Vilket datum är det här Åh, nej Åh, <laughs> oh, snap uh, ja. ja Nej, men ska vi avsluta yes, det här nu? Jag, Patrik, jag jag, är så jag, du såg en vi... finsk film precis. Le Havre, eller vad nu? Den... Ja, det är en fransk film Finsk och fransk. Han är väl finsk regissör? Ja, regissören är finsk, men det är en fransk film. Jag hade med mig att det var en sann produktion ja. Men... Ja, men alltså, det lär väl vara eftersom, det är, det är en, eftersom han är finsk. Men okay. den, den nu spelar sig i Fra Fra Frankrike med franska okay. aktörer. Så ja. Den är inte så jättebra tycker jag. Vi börjar med cancer och slutar med japansk porr. Det är <laughs> livet <laughs> på filmmixen. Adios, amigos. Rasen som ja. slutade lyssna på hentai. Det här med att vi slutar på japanska på. Ja, det var. För <laughs> ja, men vi vi. Men tack, tack så för mycket oss. för oss. Oh. Bon voyage och har jävligt bra. Yes. Alla. Mm. Rövade. Hey moi moi. Jag vet inte vad hej då på finska. <laughs> hej då. Hej då. Hej då. No. I don't know.